Говард Філіпс Лавкрафт Із Забуття Коли настали мої останні дні І потворні дрібниці з життя Стали підштовхувати мене до божевілля Подібно маленьким крапелькам води Що падають направлені катом Неперервною низкою в одну точку на тілі жертви Я полюбив променистий притулок сну У своїх мріях я знаходив трішки тієї краси Яку марно шукав у реальному житті І бродив старими садами І зачарованими лісами Одного разу, коли віяв ніжний ароматний вітерець я почув поклик півдня І відправився в нескінченне сумне плавання Під незнайомими зірками В інший раз, коли йшов дрібний дощ Я плавно плив на баржі По темному підземному потоку Поки не досяг іншого світу Світу багряних сутінків Райдужних дерев І нев'янучих троянд Я гуляв по золотій долині Яка вела до тінистих гаїв З руїнами храмів І закінчувалася біля міцної стіни Покритої старим виноградом В якому ховалися невеликі бронзові ворітця. Багато разів я гуляв по цій долині, все довше і довше затримуючись в сяйливих сутінках, де химерно вигинались гігантські криві дерева, і від одного стовбора до іншого стелилася волога, сіра земля, подекуди оголюючи запліснявілі камені, похованих під нею храмів. І завжди Ціль у моїх мрій була заросла виноградом стіна з маленькою бронзовою хвірткою. Через деякий час, коли дні пробудження стали все більше і більше нестерпними через сірість та одноманітність, я часто плив по долині і тінистих гаях в наркотичному спокої. Думаючи про те, як би назавжди поселитися тут, Щоб не плентитися кожного разу назад в цей нудний світ, Позбавлений всякого інтересу і нових кольорів. І коли я дивився на маленьку хвіртку в потужній стіні, Мені здавалося, що за нею тягнеться ціла, Країна мрій, з якої, якщо увійти туди, Вже не буде вороття. І так щоночі у сні я прагнув знайти Приховану в оповитій лозою стіні клямку хвіртки, Хоча вона була чудово замаскована. І я казав собі, що простір за стіною був не просто більш реальним, але й більш прекрасним і сонячним. Потім одного разу вночі в місті снів Закаріоні, я виявив пожовклий папірус, що містить вислови мудреців зі світу снів, які давним-давно жили в цьому місті і які були занадто мудрі, щоб народитися в світі пробудження. У папірусі було написано багато світ снів, в тому числі і відомості про Золоту долину і священний гай з храмами, а також про високу стіну з маленькою бронзовою хвірткою, коли я побачив цей запис, то зрозумів, що він стосується саме цих місць, які я так часто відвідував у сні. І тому я заглибився у читання папірус. Деякі з мудреців красномовно описували чудеса за брамою, через яку не можна пройти двічі. Однак... Інші писали про жахи і розчарування. Я не знав, кому з них вірити. І тим не менш, все сильніше хотів назавжди піти в невідому країну. Адже сумніви і таємничість – це принада і спринат, А ніякий новий жах не може бути страшнішим за щоденні тортури іменовані буденністю. Тому, коли я дізнався про існування наркотику, який допоможе мені відімкнути хвіртку і пройти через неї, я вирішив прийняти його, коли прокинуся наступного разу. Учора увечері ввечері я проковтнув цей наркотик і поплив у сні в золоту долину І тіни стігаї І коли в цей раз Підійшов до давньої стіни То побачив Що хвіртка була Прочинена Крізь неї Пробивалося таємниче сяйво Яке осявало Гігантські криві дерева І верхівки похованих Під землею храмів і я мелодійно поплив далі, Очікуючи побачити чудеса країни, Звідки я ніколи не повернуся. Але коли воріця відкрилися ширше, І чари наркотику та сну провели мене через них, Я зрозумів, що всім пейзажам і окрасам прийшов кінець тому що в цьому новому просторі не було ні землі, ні моря. Одна лише біла порожнеча, безлюдного і безмежного космосу. І будучи щасливим настільки, наскільки я раніше не насмілювався уявити, я знову розчинився в цій знайомій невизначеності, Кристально чистого забуття, З якого спокусниця доля Закликала мене на одну коротку І нещасну мить.